Jak člověk medituje a jak je nasměrován, všechno závisí na motivaci. Motivaci za, začíná vlastně cesta, když podle toho, jak jsme motivovaní, my cestujeme. Teď je, Cesta zenu je cesta jedné mysli, od kterých se teď trochu učíme. Jestliže meditujeme podle zenu, tak nejenom, že my chodíme a jsme přichozeni, mysl je přichozeni a chození kromě chození nic vlastně. Nesleduje, přesto je si všeho vědoma a je prázdná, takže nemusí myslet na nic jiného, než že prostě chodí. Hm? Jestliže chodíme vědomě, no tak nemusíme na nic myslet. Jedině, když si do toho myšlení dáme něco jiného, než to je myšlení, no tak pak zase chodíme s vědomím toho, co si tam dáme. Teď já jsem se učil chození v terovádě, to, když si tam dáme ty elementy, tak sledujeme, jak když zvedáme chodidla, jak převažuje ten element ty lehké elementy, hm? vítr, oheň, když zase dáme šlapky dolů, no tak jak převažují ty, ty těžké elementy, země, voda. Hm? No a my to sledujeme, protože jsme si to tam dali. Hm? Když si to tam nedáme, no tak to sledovat nebudeme. Teď, jestliže půjdete do kláštera v Burmě, a meditujete na dech, tak vám řeknu, abyste kromě, abyste při chůzi stále sledovali dech, hm? pritom byli vědomí, kde chodíte, abyste nešvápli na hada a tak dále. Hm? A to by nebylo zrovna to nejpríjemnější. Hm? No a to taky není meditace v chůzi, kterou můžete tady uplatnit v České republice, když máte jít do práce, máte řídit auto a tak dále, to by špatně dopadlo. No a tak v situaci, v které se většina z nás nachází, my potřebujeme pracovat s myslí, která se nám nebrání. Když se nám myslí, my se brání, no tak my jsme v nepokoji. Když se nám mysl nebrání, no tak ona se adoptuje na tu situaci, ve které jsme. No a když chodíme, tak chodíme. No a jak se říká, tchuky, tuk, já jsem hodný kluk, na hlouposti nekoukám, jenom tady zatloukám. A v zenu my chodíme kolem Sochy Manchušry, aby jsme si uvědomili, co je to moudrost, transcendentální moudrost transcendentální moudrosti je transcendentální moudrost, protože my se nikde nechytáme. My se nechytáme na rychlém chození, my se nechytáme na pomalém chození, my se nechytáme na nic. Právě proto ten, kdo meditaci, ten chodí s, s šiakům. A tuky, tuky, tuk, já jsem hodný kluk, na, klou na hlouposti nekoukám. No a chodí pomalounku zase chodí rychle, pobíhá kolem toho, no a drží ten kolektiv, že nemyslí na blbosti. Hm? No a e, tak se chodí. Všechno závisí na tom, co si dáme do mysli. Když si dáme do mysli jenom chození, no tak... E, to je asi to v podmínkách většiny z nás, nebo všech momentálně. A to je to nejlepší, co můžeme dělat. Hm? Aby jsme byli plně přítomní v tom, co děláme. Hm? No a e, to je jiné, absolutně jiné, než v terování, Já jsem byl v Koreji kdysi nějakou dobu. Nedlouho, tři měsíce v, v korejském kláštere od Kyusam. To je tradice dosa přísního Zenu a ten měl ten zemřel a ten měl dva žáky, jo? který kterým důvěroval a který jako pověřil, že mohou učit, ale než, aby než šli učit, tak je poslal na, na půl roku pracovat do přístavu do Pusanu, hm? aby se učili zen, což je adoptovat se na jakoukoliv situaci a žít s tím kolektivem a nedělat si iluze, hm? že to má být tak nebo onak. Hm? A to je zen, to je nepochopitelné. My se musíme adoptovat na tu situaci, ve které jsme a pracovat v ní tak, aby nám mysl nedělala zábrany. Hm? No a to je dobrý výcvik, to není špatný. Hm? No a zase v teravádě je to úplně jiný, tam je výcvik tak, že se chodí, aby se jsme si uvědomovali změnu nebo se chodí, aby jsme zůstali přilepení na ten meditační objekt, s kterým meditujeme. No, ale to, si myslím, není zrovna to nejpraktičtější v podmínkách, ve kterých žijeme. No, tak asi nejpraktičtější bude chození, když jsme plně chodíme vědomně, a na hlouposti nekoukáme. Jestliže tak chodíme, no tak mysl samozřejmě pak se usadí na tom, co dělá. A právě proto, že mysl se neusadí na tom, co dělá, no tak nám dělá neplechy. Je to tak? Hm? Samozřejmě já nechci nikomu tady výz, že musí chodit tak a že nebo že musí si sledovat dech, když chodí. Já to nechávám na vás, můžete to dělat, no, ale to má taky své nevýhody. Hm? Ale ta meditace v chůzi v zenu, ta žádné nevýhody nemá. Hm? Ta nás jenom nasměruje tam, kam chceme, aby jsme žili v různých situacích bez problémů, tím, že se adoptujeme na tu situaci a na to, co děláme. A pochopíme to, že to, co děláme, neděláme sami, ale že to děláme v relaci k druhému. Nemůžeme dělat nic, pokud to není v relaci k druhému. Protože my žijeme na základě vztahu. Ať už je to s prostředím, ať už je to s kolektívem, ve kterém žijeme. No a to je důležité, že my se soustředujeme na to, co děláme a chápeme ty souvislosti toho, co děláme s tím kolektívem, ve kterém žijeme a s tím pochopením, o co nám jde. My chceme zlepšit sebe a zlepšit to místo, zlepšit ten kolektiv, zlepšit podmínky, ve kterých žijeme. No a tak integrujeme svoji praxi na to okolí a na ten kolektiv, ve kterém žijeme. No to je zenové ze pochopení praxe v chůzi a tuši nebo v jiných aktivitách. My děláme v rámci toho, aby jsme pracovali se svou myslí tak, jak se právě hodí v rámci těch, toho kolektivu, toho okolí a toho, co chceme. No tak asi takhle chodíme no a pomalu se učíme, aby nám mysl nedělala nesmysly, ale aby nám mysl dělala smysly. Bo toho se jmenuje mysl. Je to tak? Vidíme to stejně? Předližně. <laughs> <laughs> Ta loví, tak dobrý, tak jdeme chodit 15 minut.